Kära vänner, det är en glädje att få hälsa er alla varmt välkomna till vår förmiddagsgottjänst här i Pingstkyrkan idag. Åt att se er alla, varmt välkomna. Underbart att se också att det är människor på väg in i kyrkan. Ja, vi har... En del att se fram emot den här dagen, det är ju en stor förmån att få mötas i Guds hus, att få komma tillsammans och fira Guds tjänst. Vi ska få lyssna till Stefan Kindevåg idag som ska predika. Det är ju församlingens ungdomspastor och medarbetare och vi passar också på att säga ett varmt välkommen hem efter semester. Hoppas du och familjen har haft det skönt när ni är välkomna hem igen. Se fram emot att lyssna till det som Herren har lagt på ditt hjärta. Och så ska vi få lyssna till eh, sång idag av något som jag har kallat för sjukhuskören. Och det är så här att eh, ibland så har församlingen ansvar för andakter på sjukhuset, geriatriken och rehab. Och då har Elisabeth Korts sitt ansvar där att... Eh, Ordnar med de där andakterna vad det gäller sången och hon plockar ihop lite, kan se lite olika ut de där konstellationerna. Och idag så blir det några av dem som brukar sjunga där på andakterna som ska sjunga. Jonas Tackeru, det sitter redan vid flygen som ska spela till både den kören och till de unisona sångerna. Och själv heter jag Thomas Hallström och är pastor och föreståndare här i församlingen och ska försöka hålla ihop den här gudstjänsten. Och då vill jag också passa på att säga välkommen till radiolyssnarna. Vi har ju den här goda, fina möjligheten i Avesta att man kan lyssna på när radio. Och då sänds våran gudstjänst på eftermiddagen klockan 4. Och det vet jag i många som lyssnar på. Så välkommen också du som följer gudstjänsten på det viset. Sången 524 ska vi sjunga tillsammans. Jag ska be Kristine Nyman att... Komma fram och vara försångare. Det finns en underbar källa. Och texten kommer också på storbildsskärmen här. 524 var numret. En härlig sång det där som handlar om Jesus som källan vi får komma till. En källa med outsynligt vatten, outtömligt. Tänk vad gott att få komma till Jesus och dricka av det levande vattnet. Nu vill jag läsa ett bibelord innan vi ber tillsammans. Och det hämtar vi ifrån Johannes brevet Första Johannesbrevet och det fjärde kapitlet. Första Johannesbrevet och det fjärde kapitlet från sjunde versen. Mina kära, låt oss älska varandra. Till kärleken kommer från Gud. Och den som älskar är född av Gud och känner Gud. Men den som inte älskar känner inte Gud. Eftersom Gud är kärlek. Så uppenbarades Guds kärlek hos oss. Han sände sin son, sin enda son till världen för att vi skulle få liv genom honom. Detta är kärleken. Inte att vi har älskat Gud Utan att han har älskat oss Och sänt sin son som försoningsoffer för våra synder Mina kära, om Gud har älskat oss så Måste också vi älska varandra Kärleken från Gud handlar detta om vi har ju det som övergripande tema, inriktning i vår församling, kärleksfulla relationer. Vi kommer samlas på Dalagården nästa helg, då temat är nära Jesus och nära varandra. Det handlar om kärlek, och först och främst detta som står här. Detta är kärleken, inte att vi har älskat Gud. Utan att han har älskat oss. Och så sände han sin son som försoningsoffret. Alltså den som kunde rädda och frälsa oss. Genom att ta alla våra synder på sig och dö på korset. Visst är det underbart. Gud älskar oss. Och det är grunden och anledningen till djupast att vi också ska älska varandra. Det handlar om kärlek. Det står till och med på mjölkpaketen nu har ni sett det. Kärleken segrar. Det är bara kärleken som segrar. Så är det på skolgården eller arbetsplatsen eller i församlingen. Kärleken segrar. Kärleken från Gud, kärleken till varandra. Ska vi tacka Gud för det här? Att det inte var vi som började älska honom utan det var han som först började älska oss. Och så fick vi se och känna och, och uppleva vad kärlek är för någonting. När man ska ta reda på vad kärlek är. Då ska man inte gå till en ordbok och slå upp liksom i ett lexikon. Utan då ska man gå till, till Bibeln. Man ska gå till korset, man ska gå till Jesus. För det är kärleken personifierad. Han som först älskade oss och bevisade det genom att han dog. För våra synder. Underbart, nu ber vi. Herre, tack för att vi får vara samlade i pingkyrkan idag för att fira gudstjänst. Och när vi är det så är vi det på kärlekens grund. Därför att det var du som älskade oss först. Halleluja. Tack för att himlen alltid har första initiativet. Att du kom till oss Jesus. Att du kom till den här världen, till den här jorden. Blev en människa en av oss, vandrade, delade våra villkor och visade oss vad kärlek är. Genom ditt liv, genom allt det du är, allt det du gjorde. Men främst för att du gav ditt liv på golgata kors. Då har vi förstått någonting. Det djupa i vad kärlek är, vad kärlek handlar om. är hjälp oss att den kärleken som du har visat oss. Inte bara blir det en privatsak i våra egna liv utan vi kan förmedla den vidare till andra. Precis som du har tänkt. Här är väl signar den här gudstjänsten. Låt det bli en, ett sånt där tillfälle då vi får bara landa i detta underbara att vi är älskade av himmelens Gud. Och kallelsen på våra hjärtan det är att, att föra den kärleken vidare. Herre välsigna oss idag, välsigna Stefan som ska predika. Tack för det ord du har lagt på hans hjärta. Tack för sångerna idag, tack för gemenskapen. Tack att du är närvarande och det är hela det, är det som gör alltihop, att du är här. Då blir det där mötet möjligt mellan himmel och jord, mellan Gud och människa. Tack Herre för att du har ett ärende idag och vill tala till oss personligt. Du känner oss som ingen annan. Och jag tackar dig för det Så får vi överlämna oss själva Gudstjänsten i dina välsignade händer I Jesu namn Amen Amen Elisabeth, Varsågod att Ta med dig gänget Jag brukar ju regel då vara med på de här andakterna Och Min uppgift då är ju att säga någonting där Men jag är med lite och sjunger också Så nu Slutar jag med till gruppen här. Så att ni inte undrar vad som händer. Det faktiskt när vi har andäkter Så uppe på Lindhagen Där brukar de applådera Och det är lite roligt Det här har blivit våran signatur nu När vi har andäkter på lasarettet Jag tycker att det är en härlig sång Vi har mött Jesus Och får presentera det På sjukhuset Det är fantastiskt Vi ska fortsätta med en sång som heter Jesus jag hörde det namnet Den som är sugen att sjunga så sjung med Det här är ju bekanta sånger sjunga solo i en sång som heter Jag fann vad jag sökte Sen han blev min del Långt mer än vad världen kan bjuda en själ Och jag, ja fanningen är som han Och han gjort mig så rik Ja, vem är honom lik? fråga vad söker du mest att vara en kristen det är ändå bäst kom pröva själv hur du god Gud är emot alla en var hans nåd ej gränser har heter en sång som jag ska försöka sjunga ska dela en liten bild jag fick på bönemötet i onsdags. Jag såg ett rött, vackert hjärta. Men det här röda hjärtat var trasigt. Det hade gått sönder en, en bit. så att man, Jag såg en, en, en bit som hade ramlat ur hjärtat. Och då får det bli min min bild för hösten och kanske också för dig att bära med dig ute i livet, ute på jobbet, ute bland vännerna att Jesus vill att du och jag ska vara med och laga de här trasiga hjärtana. Jag vill leva nära alla människor Tänk att få vara med och få hjälpa människor att bli hela Det är det mest fantastiska som finns vi sjunger en sång till, Jesus han är svaret för vår värld idag, innan vi sätter oss igen. som du ej har svaret på Missmod hotar gripa dig Och ingen hjälp du får Minnen du vill glömma Ge dig ångest i din själ Men en sak vill jag säga Jesus gör allt som mörk och grå och ingen sol du ser kan hända du ej vet det men Guds sol är alltid sant och allt som han har lovat dig det håller också här. Men imorgon så börjar skolan. Hur många är det som är berörda av det i någon form? Skolan börjar. Det är många här, unga på läktaren. Och så har vi någon liten som är lite äldre som också berörs av skolan. Vet man kan ju vara skolpersonal, lärare, rektor. En del har börjat, så vet jag att det är. Men imorgon så är det skolstart. För en del kan det där vara lite. Speciellt, det kanske är första gången man börjar skolan. Jag tror vi alla kan dra oss till minnes det där, när vi skulle gå till skolan för första gången. Kanske börja förskoleklass, som det heter idag, eller man ska börja ettan, alldeles speciellt. För andra är det gå tillbaka till det man är ganska invån med. Men man kanske börjar ett nytt stadium, det kan vara olika saker. Vi ska ta en stund nu och be för skolstarten imorgon. Det kan ju vara skolstart på annat sätt. Jag vet vi har ungdomar som ska flytta till andra orter och börja antingen fortsätta på det man har börjat studera för något år sedan. Andra ska börja imorgon eller inom närmaste tiden. Det kan vara bibelskola. Låt oss omsluta nu alla som på olika sätt berörs av skolstart imorgon. Nu viftar Kocke. Du får säga någonting innan vi ber. Ja, skolan kör igång imorgon och för en timme sen. Medan jag, precis när jag hade kommit hit till kyrkan så ringde en av mina lärare och meddelade då att en av våra elever har misst sin mamma nu på morgonen, 42 år gammal och eh, det är, det kommer naturligtvis vara väldigt jobbigt nu när skolan kör igång för den familjen och för allting runt omkring och så jag vill att vi alla tar med den familjen och ber att vi på skolan också på bästa sätt ska göra det bra för den här flickan nu när hon ändå ska komma till skolan men att hennes mamma inte finns längre Vi tar med det här så ber vi tillsammans Här är vi tackar dig för att vi i den här gudstjänsten nu särskilt också får lyfta upp detta med skolan och Skolvärlden och skolstarten imorgon. Här är vi ber för alla de många elever i vår kommun som börjar imorgon, som ska gå till skolan. Kanske någon för första gången, andra för många gånger i ordningen. Här är tack att du ska vara med på ett alldeles särskilt sätt. Vi vill be för hela vår kommun, för alla barn, för alla ungdomar. Här är vi ber för alla skol eh, alla som arbetar i skolan, lärare, personal, rektorer, alla olika funktioner i skolvärlden. Herre, vi ber för den här hösten att eh, du ska vara med på ett underbart sätt här i Avesta. Vi ber för människor som eh, upplever skolan som en otrygg värld. För barn som kanske vaknar med ont i magen. Herre, vi ber för dem på ett alldeles särskilt sätt. Herre, vi ber för barn som har trassliga och trasiga hemförhållanden. Kanske vi ska få vara med och föra in den där biten på hjärtat som, som kanske är trasigt, som saknas. Herre, du vet och du känner allt och så vill vi särskilt omsluta det här som Kocke tog med oss den här eleven nu som har förlorat sin mamma så här hastigt så här chockartat, herre du vet hur, hur de mår, hur de har det de som är allra närmast, du vet också hur det här kommer att påverka morgondagen för, för, för Kocke och hela skolpersonalen, skolan och klassen som hon går i eller han herre du vet precis om detta nu omsluter vi dem i våra förbönor idag, att du ska vara närvarande, ge din frihet din läkedom herre Här är vi ber för alla som ska ha hand om det här nu att, att ta i de här svåra sakerna. De som får starta under de här förhållandena. God Gud, var alldeles särskilt nära. Här är väl Signa, våra egna ungdomar och barn som tror på dig. Som eh, går, bär med sig dig in i skolvärlden. Som, som bär sitt vittnesbörd om att du finns. Att du är en verklighet. Här är var med dem på ett alldeles särskilt sätt. Du vet det kan vara en tuff miljö. Att möta klasskompisar efter en sommar. Herre, var med. Vi ber för våra ungdomar som ska flytta till andra orter och börja studera. Vi ber för dem eller den som ska börja bibelskola i höst. Herre, du ska vara med på ett underbart sätt. Tack att vi får överlämna och lägga det här. Allt det vi nu har bett om i dina välsignade händer. Håll din hand över vår kommun, Herre. Håll din hand över varenda skola, varenda förskola. Varje sån här plats runt om i hela vår kommun. Där barn samlas varje dag, där ungdomar samlas. Herre, vi ber för, för allt detta. I Jesu namn, i Jesu namn. Amen. Amen. Och det här får också bli inledningen för sommarkul idag när barnen ska få gå tillsammans med, med Sara. Men vi ska sjunga en sång tillsammans inför det som handlar om en 415. Den här underbara bönekören. Jesus låt mig aldrig bli så stor att jag inte får plats i din famn. Skönt att ha med sig inför morgondagen. 415. Den får ni slå upp, för den kommer inte på skärmarna. Det hände sen gång i bibeln så länge, länge så system Vi barnen en fin stund idag också I sin samling Några pålysningar Så är det ju så att Nästa helg Så har församlingen sin höstupptakt På Dalagården Och då vore det ju väldigt roligt Om vi blev så där riktigt många Som möttes för gemenskap De här dagarna Och idag kan du anmäla dig vi har sagt att idag är sista anmälningstillfället. Sen vet ju du att vi är nådefulla så skulle du vakna här på tisdag morgon och känna jag vill med så ring. Men varför inte skriva på idag så vi vet hur mycket det ska gå åt med mat och allt. Det är redan många anmälda men vi vill bli ännu fler. Vi har den möjligheten att vara med redan från fredag till söndag. Det är ju absolut det bästa alternativet om du är lite ekonomiskt och vill tänka att du ska... Få ut lite av det också så är det bäst att vara med från fredag till söndag. Sen är det bra priser för de andra dagarna också. Men det är roligt om du är med på det sättet du kan vara med. Är det så att du bara kan komma och vara med under lördagen, då är det väldigt fint om du gör det. Kan du bara komma ut och vara med under söndagen så är det väldigt fint om du gör det. Så att vi får någon gång under helgen dela gemenskapen med varandra. finns anmälningslista där ute, det finns eh, programtider och... Eh, hur helgen ser ut och temat är nära Jesus, nära varandra. Inger Hedström kommer att undervisa, jag kommer att undervisa. Och vi kommer på olika sätt att forma den här helgen till någonting fint tillsammans. Nära Jesus och nära varandra. Så jag tror inte att jag säger mer om det. Men anmäl dig idag så blir det bra. Och det innebär ju att nästa söndag, då är det ingen gudstjänst här. Utan gudstjänsten är då på Dalagården och den börjar klockan tio där uppe. Annars under veckan så är det onsdag som vi har vår bönegudstjänst här klockan tio på förmiddagen. Varmt välkommen till, till den bönegudstjänsten. Nu ska vi sjunga en sång tillsammans och få tillfället att ge en gåva, penninggåva till den här församlingens arbete det är också en gudstjänst att få vara med jag kan säga så här med stor glädje ödmjukhet och tacksamhet att ekonomin ser bra ut när vi hade juli månads Avstämning så hade vi samlat in 99,7% av våran budget. Det är fantastiskt mitt i sommaren och har det så. Men nu tror vi att augusti ska bli lika bra och lika välsignad. Så nu är det viktigt att vi är med och samlar in och ger av hela vårt hjärta. Vi ska sjunga sången 612 och jag har bett Elisabeth att sjunga i versarna. Vi måste gripas av hans kärlek. Och det här vet jag du har något speciellt minne med, va? Den här sången. Ja, den eh, var bland de första sånger jag sjöng när jag kom hit till Avesta. Så där för lite mer än 30 år sedan. Så det är lite minnen med den här sången. sus med länge den Det orsak till att jag kom till Avestan Och nu kommer ett sånt här minne till mig När jag såg Barbro Den här sången sjöng vi I hennes och Eriks kök På Filarstigen En sommar när jag var här på semester Och Erik, när jag kommer ihåg honom Han var lite så här Beslutsam När jag hade sjungit och sa han, Du ska sjunga på söndag förmiddag Oj, du är inte klok, sa jag. Det ska inte jag göra. Jo, du ska sjunga på söndag förmiddag. Och eh, sen kommer en kallelse hit till Avesta. Åh, mm. oh, vilken underbar kärlek. Tack för den gåva du har gett Nu ska vi snart få lyssna på Stefan Som ska predika Men det blir några sånger till här först Av eh, sjukhuskören. Jag kan säga det Jag tycker jag blir så gripen också När jag ser dig Robert Korts eh, Du är ju inte med och sjunger Men när vi är på andakterna Så brukar du alltid vara med Och du har ju ett hjärta för människor Och du brukar gå där Och Jag har fattat som att du där i god tid Och hämta människor och sitta med dem när vi sjunger ja du sjunger för dem så där direkt in i örat jättebra ja, men det är roligt vi har olika uppgifter Gud välsigne Robert En, den här sången så sjöng vi på en andakt på lasarettet och då var det ja, jag tror vi hade en som lyssnade och då kan ju det kännas lite meningslöst men vad inte jag tänkte på det var lyssnare som jag inte såg för några dagar efteråt så kom sjukhus diakonissan och tackade andakten. Ja, men andakten. Du var väl inte där? Hur kan du tacka för ja, men Jag har mött de som har lyssnat. Då var det, Många hade lyssnat i sina sängar och även personalen i personalrummet. Så vi ska inte mäta hur många som lyssnar. Vi vet aldrig. En som kan få betyda Trosbekännelsen Jag tror på en gud Som är Enig Som jag Kommer du inte snart? Marten är klar. Lukas 9 ska vi gå till. Vi ska bara få byta lite i tekniken här. Härligt med Alfons. Lukas 9 från vers 57. När det kom vandrande på vägen sa en man till honom. Jag ska följa dig vart du än går. Jesus svarade Rävarna har lyor. Och himlens fåglar har bon. Men människosonen har inget ställe där han kan vila sitt huvud. Till en annan sade han, följ mig. Men mannen svarade, herre låt mig först gå och begrava min far. Då sa Jesus, låt de döda begrava sina döda, men gå själv och förkunna Guds rike. En annan man sa, jag ska följa dig herre, men låt mig först ta farväl av dem där hemma. Jesus svarade, den som ser sig om när han har satt sin hand till plogen, han passar inte för Guds rike. Dagens tema, jag ska bara. Jag vet inte hur ni hade reagerat om jag nu hade sagt att Nej, men vänta lite. Jag ska bara åka hem och hämta manuset till predikan först. Eller vänta, jag ska bara åka och köpa en glas, Och så hade ni fått sitta här och vänta. Jag ska bara är något för många av oss återkommande tema inför saker vi ställs inför. Där vi ofta kanske har något annat som vi vill göra först. I texten så möter vi flera olika personer som på olika sätt är involverade i frågor kring lärjungaskap. Den första personen, han säger, jag ska följa dig vart du än går. Starkt. Han har en hög målsättning. Han har en villighet och en längtan att verkligen följa Jesus. Vi vet inte mycket om honom. Vi vet inte vilken relation han har till Jesus. Vi vet inte om man har träffat Jesus förut. Tittar vi i Mattias text om samma tillfälle så kan vi se att det här var en skriftlärd man. Det hjälper oss lite grann. Därför att det innebär att den här personen måste varit någonstans uppemot 30 år. Det vanliga för en skriftlärd var att man... Påbörjade sin utbildning någonstans runt 15 års åldern. Och sen var det minst 12 års utbildning. För att få klivet upp på karriärstegen och bli en fullgod rabbi så var man tvungen att ha fyllt 40. Så den här mannen var åtminstone ingen tonåring. Det var inte tonåringens impulsivitet och Flexibilitet som fick honom att uttrycka det. Han måste ha haft någon form av bild av lärjungaskap. Förhoppningsvis hade han i alla fall tänkt lite grann. Jag vill ju hävda att han fortfarande var ung trots att han var 30 och lite till. Thomas ännu mer vill hävda detta faktum. Och vad blir Jesus var? Han avfärdar inte den här mannen. Men han visar. Lärjungaskap har ett pris. Det är inte så att han säger till den här mannen att nej, jag tror inte att din längtan och din vilja är tillräckligt stark. Nej, kom tillbaka när du nu har blivit en fullgodrabbig då. finns inga spår av det i texten. Det enda Jesus pekar på är att det lärjungaskap som du med din... Höga målsättning säger att du vill gå in i har ett pris. Jag tror att han uppmanar den här mannen att innerst inne fråga sig. Är jag beredd att betala det priset? Jag tror Jesus mer än väl bara längtar efter att den här mannen ska följa honom vart han än går. Men efter att ha beräknat kostnaden. Den andra mannen får en uppmaning av Jesus att följa honom. Och vad svarar han? Herre, låt mig först gå och begrava min far. Mannen gör inget fel. Det är hans religiösa och familjemässiga plikt att ta hand om sin far och begrava honom. Mannen var villig att följa, men inte omedelbart. Men vad är det egentligen som döljer sig bakom det svaret? Jo, att hans far levde. Varför då? Jo, därför att i regel så begravde man de döda samma dag som de dog. Därför är det sannolikt att hade mannens far varit död så hade han varit hemma och ordnat med begravningen för fullt. Och inte stått i ett samtal med Jesus så det mannen egentligen säger det är att du får vänta Jesus jag vill följa dig men först ska mina föräldrar gå bort och först ska jag få begrava dem sen när alla mina förutsättningar är som det passar då ska jag följa dig hans villighet kanske var allt igenom äkta men det blir ändå en ursäkt för honom allt det där som finns där hemma. Att inte gå in i en aktiv tjänst för Jesus omedelbart. Det finns ett mått av jag ska bara. Svaret från Jesus kan ju tyckas brutalt, hårt och kallt. Låt de döda begrava sina döda. Men gå själv och förkunna Guds rike. Vad är det Jesus säger? Säger han att vi inte ska hedra våra nära och kära? Nej. Jesus talar om att ha fokus på rätt ställe. Om att ha siktet inställt mot rätt mål. De döda han talar om är de andligt döda. De som ännu inte har valt att leva det verkliga livet med Jesus. Och då säger han att låt dem... Som är en del av den här världen. Ta hand om det som har den här världen till. Men du. Du som tillhör en annan verklighet. Ett annat rike. En annan världsbild. Gå och förkunna evangelium. För det är viktigare med det som rör evigheten. Än det som är dött. Jag tror också att det handlar om de bibelord som vi kan läsa bland annat från Matteus 10. Där det står så här. Den som älskar far eller mor mer än mig. Han är inte värd att tillhöra mig. Och den som älskar son eller dotter mer än mig. Han är inte värd att tillhöra mig. Den som inte tar sitt kors. Och följer efter mig är inte värda att tillhöra mig. Den som finner sitt liv ska mista det. Och den som mister sitt liv för min skull. Han ska finna det. Det står också i Johannes 12 att. Den som älskar sitt liv förlorar det. Men den som här i världen hatar sitt liv. Han ska rädda det till ett evigt liv. Om någon vill tjäna mig ska han följa mig. Och det jag är kommer också min tjänare att vara. Om någon tjänar mig ska fadern ära honom. Jesus säger inte att vi inte ska älska. Han säger inte att vi inte ska älska vår familj, våra nära, våra vänner. Tvärtom, han säger att vi ska älska alla människor. Han säger att vi ska älska vår nästa så som oss själva. Så det Jesus talar om är inte att vi inte ska älska. Han säger bara att vi ska älska honom mer. Att vi måste älska Jesus så mycket att han får komma först. Och det härliga är att då kommer vi också fyllas av så otroligt mycket mer kärlek. Att det kan svämma över och komma andra människor till del långt mycket mer än innan. Jesus säger inte heller att vi inte ska leva livet, utan han säger att vi ska leva det verkliga livet. Det som är livet på riktigt. Livet i gemenskap med honom. Livet med evighetsvärde. Han säger att om vi älskar den här världens liv så kommer vi att förlora livet. Men om vi överlåter oss och kommer älska det eviga livet. Då går vi mot himlen. Vi ska ta farväl av våra nära och kära, absolut. Men vi ska inte låta det hindra oss från att överlåta oss till Jesus. Vi ska inte låta det som är dött hindra oss från att leva. Den sista mannen vi möter i den här texten, han är ju på samma spår. Han skulle bara ta farväl av dem där hemma. Jesus svarar Den som ser sig om När han har satt sin hand till plogen Han passar inte För Guds rika Svaret kan tyckas underligt Och obegripligt Men om vi sammanlänkar De här två sista männen Och så tittar vi på Vad resultatet blir av det svar Som Jesus ger Då är resultatet att Varken döda Eller levande Får hindra oss från gemenskapen med oss. Låt inget av det binda dig på ett sådant sätt att du missar evigheten. Att se sig bakåt när man plogar kan få ett antal konsekvenser. Jag är uppvuxen på slätten Där brukar Mjölby kommun stolt emellanåt annonsera ut medföljaren att det är SM i plogning- och jag, när jag passerade där när jag körde lastbil, tyckte väl att det där kändes lite så där måste jag väl erkänna. Och tänkte att, vem tittar på det? Om jag har förstått det hela rätt så går det ut på att med en traktor på så kort tid som möjligt ploga en sträcka så rakt som möjligt. Jag vet inte om sträckan är 100 meter eller 200 meter eller 500 meter. Jag har ingen aning, för jag lockades aldrig tillräckligt för att besöka det här evenemanget. Men jag är ganska säker på att de som gör det sitter inte hela sträckan och tittar bakåt. För då kommer de att komma snett. Om man dessutom tittar på de här gamla plogarna, ni vet, som mycket sannolikt är de som fanns på tid Efter en häst och sen vågar upp så här om man går. Om du håller ena handen kvar på den och tittar bakåt, då kommer den börja välta. Det handlar alltså om Vart har vi vår blick Vad är det vi ser Och vi måste Ha blicken och fokus Riktad framåt Det som ligger framför oss Är uppdraget Att nå människor Med budskapet om Jesus Kristus Det som väntar oss Är himlen Det vi får längta till Är himlen det är inte samma sak som att vi inte ska ta lärdom av de erfarenheter vi har. Det är inte samma sak som att vi ska sluta med allt som vi en gång har gjort. Men om det som ligger bakom, om det som vi har uträttat är dött. Så måste vi hela tiden påminnas om att fäst blicken framåt. Gå. Gör uppdraget och längtar till himlen. Den första mannen vet vi inte riktigt hur det blir med. Vi har inget svar på om han beräknar kostnaden och kommer fram till att ja, men det är värt det. Jag vill följa och jag gör det. De andra två männen har ju ett tydligt jag ska bara i sina liv. Och Jesus svar är skoningslöst. Det finns ingen plats för jag ska bara i gemenskapen med honom. Och om vi jämför de här två männens jag ska bara mentalitet med den första reaktionen när några av de första lärjungarna kallas ut med den galileiska sjön så blir det som att möta två skilda världar. Det står så här i Markus 1. När han gick ut med Galileiska sjön fick han se Simon och hans bror Andreas stå vid sjön och kasta ut sina kastnät, för de var fiskare. Jesus sa till dem, kom och följ mig, jag ska göra er till människofiskare. Och de lämnade genast sina nät och följde honom. Lite längre fram fick han se Jakob, Zebedajos son och hans bror Johannes. Som höll på att göra ordning nätten i sin båt. Han kallade på dem och de lämnade sin far Zebedaios och hans folk i båten och följde honom. Hos lärarna finns inget jag ska bara. De lämnade genast sina nät och följde honom. Jesus kallade, ropade sitt kom och de gensvarar omedelbart. Därför tror jag att männen som vi möter i Lukas texten finns där som ett varnande exempel för oss. Att inte leva våra liv, men jag ska bara mentalitet. Lärjungarna får vi följa i Bibeln. Vi är resultatet av en del av deras arbete. De satte avtryck i världshistorien. Jag ska bara, männen, finns kvar som ett varnande exempel för hur vi inte ska leva. I slutändan handlar det om vilken väg du och jag väljer. Och det är som Östersjön, det är valfritt. Men det finns bara en väg som leder till himlen. Och det är lärjunganskapets väg. Så här står det i Markus 8. Sedan kallade han till sig båda lärjungarna och folket och sa Om någon vill gå i mina spår måste han förneka sig själv, ta sitt kors och följa mig. Till den som vill rädda sitt liv ska mista det. Men den som mister sitt liv för min och evangeliets skull, han ska rädda det. Vad hjälper den människa att vinna hela världen om hon får betala med sitt liv? Med vad? Ska hon köpa tillbaka sitt liv. Vi får inte veta mer om jag ska bara männen. Vi får inte veta om de någonsin kom ut i sin tjänst. Om de någonsin valde läringarskapets väg. Men det känns som att det mest troliga är att det aldrig blev så. Kanske är det mest troliga att de förlorade sina liv. Vad vet jag. Jag tror att vi alla bär på ett antal Jag ska bara saker Jag vet att jag i olika situationer Är mer benägen att säga än annars Exempelvis när det är dags för att diska Jag ska bara göra det här först Och de är ju ganska små och oskyldiga kanske Men om den mentaliteten får grepp om våra liv Då är vi riktigt illa ute Många av de här sakerna kan ha goda ändamål. Det kan vara att prioritera sin familj. Något som är absolut inte är något fel, utan tvärtom. Det är jättebra. Det kan handla om saker som på olika sätt bidrar till gemenskap. Men det kan bli fel om det är något annat som vi skulle ha gjort istället. Och kanske är det dags för dig att idag fundera på hur vill jag ha det? Dags att fatta nya beslut. Dags att göra en ny omvändelse. Dags att följa. För frågan är ju om vi vill leva. Men jag ska bara mentalitet. Eller om vi vill svara på Jesu kallelse. Kom och på hans uppdrag att gå. Amen. Herre jag ber dig. Ta ett djupare grepp om mitt liv. Ta ett djupare grepp om våra liv. Herre jag ber att vi ska få vandra tillsammans med dig. Och sätta dig först. Herre du vet vilka val vi står inför var och en av oss. Vad vi har i våra liv. Som står i vägen för dig. Herre hjälp oss att göra upp med det. Hjälp oss att verkligen följa dig. Att inte bara säga det som vackra fraser och ord, utan att göra det här. Här ges den kraft vi behöver för att bryta upp och den kraft vi behöver för att gå. Amen. bara sjunger den här kören som kommer nu på storbildsskärmen här, som ligger i så direkt anslutning till predikan, så ska vi ha en förbönstund sen. Men att tjäna dig är min vilja. Att få göra den här bönekören alltså, att få göra den till ett, ett, en hjärtebön, att få vittna om dig, att få tjäna dig. Det är nog det här vi alla känner. En längtan och en vilja att få, att få leva i det. Amen.